بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی ایلی انہو سمع نفر من الجن فقالو انہا سمعنا قرآن ناجبہ مخکنا <تصفح> دا مسلسل سو سورتنا ویو مزمون وانوان باندروان دا سورتی <مال> ملک نتر صورتی جن پوری شپک صورتو ملک قلم الحاقا معارج نوحو جن پڑی که مسئلہ دا برکات ہو او داغی سرسرہ تحزیز په تبلیغ او زمنن جہاد او انفاق بیانیدو مخ کی صورت نوح کی واقیدن وحلی سلام باندې تهذیص فی تبلیغ اس دی صورت جن کی تهذیص ورکی واقید جناتو چې جناتم دال دین دال توحید بیان کړي او په صورت کی نفی د شرک اعتقادی دا دا عقیده د شرک رد کړي نبی له سلام مکی دور کې طائف ته دا دعوت د پاره تلو خلکو انکار کړو او نبی له سلام ته یی تکلیف رسولو نو دا غین الله پاک د تسلې د پاره پیران راستیو نبی علیہ السلام پس سفر کیو دصه هر ملځه کاو وی چې جنات را لاله قرانه او ایمان روده دی او بیا واپس خپل قوم ته تلی او غیده د الله د دین بیان کړي او د الله کتاب و توحید دا و دے. او توحید ته دعوت ورکړي دا واقعي د صورت کې اشاره ده او ت صلی علی نبی علیہ السلام لور کئ کدا انسانان ستا دعوت نمئ نو پیریانو نو در باندې د ایمان روړو پیریان باندې الله مرګري قلوه اور ته پیغمبر او وحی الیا وہی شوی د ماته چ انو شاندارې استمان فر من الجن وک خو یوړل د جناتو فَقَالُوِهِ وَإِنَّا بِشَكَمْغَ سَمَيْنَا او رید لده قرآننا جبا قرآن ناشنا ناشنا قرآن مور رید لده ناشنا و تزکوئی طول دنیا خوش اب شرک پرتوا او قرآن تو ہی ترابلن کولا يهدی لرشت ناشنا و لیداده دا قرآن يهدی لرشت تو حدایت په پترب د اصلاح فا آمن نبی وزمونگی ایمان روڑ بده من پا قرآن ایمان روڑ او قرآن بانیم چی ایمان روڑ نو فایده سشوا قرآن سڑی تس کمی ایمان وقیده خی و قرآن را تدقیده و خوله چه ولن نو شرکه بی رب بنا آهدا هرگز با نشری که و وقبل با رب بانی سوک رب سر بسوک شرکه و نوست او برا قرآن سڑیت دا قیدی دا توحید درس ورکی وان و شانده ده تعالی جد و ربینا و چت شاند رب زمومت خضا صاحبتن نیدینی ولی صاحبتن خضا ولا ولا دا او نزوی و نائب وانه و شانده ده کان یا قولو صفی ہونا وی بازمون بی وقوفو علاللہ با لابان شططا دروغ دزان دروغ پالا تړل. او گره در قرآن و ریدون بعد ایمان قیده سی ای شویدن و پخپل قوم رد که یا پخپل و زرو پخ کرکوتون رد که چه منگی ناپوی و با اللہ بانی دروغی و دا اللہ نایبانی منل واننا بشکمگا زونننا منگ دا گمانو چه اللہ انتقول الانسو چه نبوی انسانان والجن و جنات علالله الله با اللہ بانی کزی بدرو با مو خوی بس پا اللہ بلا دروغ سو گوی خدا سی خبری دی بس دا اللہ نایبان دی نازولی وانا اوشان دا دکانا رجالو من الانس سا سڑی انسانانو ری اغوزونا پناب اغوستا به رجال من ال جن پس سڑو دا جنناتو انسانانو د جنناتو سرا سرکشو سره تعلقو د مشرقینو او د یو سره سر پا شرک کار کیم داد کاؤ فزادو هم نو زیاد کده بندگانو دې پیریانو لرا را حقا سرکشي نور غوي په سرکشه باندې اماده وس کلکلد چې دیوتیم داد غسو او غیبا په شرک اختا کول وانه به شګدي زنو د دې ګمانو کما زنان تم لکه څنګه چستا سو ګمان ده انسانانو کې انسانان این بازی دا سیو چی دا خیرتی نمانوی چی نا تو کم دا سیو چلن یبس اللہ واحدا هرگز با قیامت کرا کی پور تا نیکی اللہ سوک سپک کی دا قیامت من کرمون نویز بات اوز دا رسالت واننا لمس نسما او منگ چو منگ اولت واسمان وجدنا ها منگ او مند دا ملعت چدکو حرسن شدیدن دا سوکی دارانو شدیدن سختو نا وشو ہو او دا شغلو مخ که با مونگ اسمان تا خطو نو د فرشتو خبر با مورده او سیوخی جو نو پتن لگیسه چل شده ده سو کی داران دی شغلی دی مونگ بسی کی دا جنات وی پیران وان نو بشکمو کنانا قدومنها مونگ بکی ناز تو پا دی اسمان که مقای دا لسم مقای دا پاغزه دا ناز تا که لسمعی دا پار دا وگستنی وگستنی وگ او فمایه سمیل ان سوک چې غوګی دی اوس نو یجد لهو عمومی ځان لا شهابن شغله رصده تیارا اوس کو سوک برخيجی او غوګی دی نو لمبور ورپسی کی دا سچل چل شوه دی وانه به کوم ولا ندری نپوی گو چیا شرون شر اورید اراده کڑی دا اللہ بی من باغ چاوانے فی لارز چیز مگا کی دی اراده بیم ربو هم اراده کڑی دا بدی بانی دا دی رب رشدہ دا هدایت پتن لگی چس چل لی دا دنبی علیہ السلام د بی په پا وقت دا چلوش مقی با جنات خطل دنبی علیہ السلام د بی صد پا دی وقت که بیا جناتو دا مسائل جوش پل مشرته دا واقع ویل لا کیسا اسمان تخي دا حالات هغه تاریخ او خارشه زمګه کې وګورئ دی سعذاب را روان دی او کنه صد خیر فیصله شوه د معلوماتو کې نو سلو ورو تر بوتي جنات فارقړي دا صوبا چې کم کې جدا مکه مدینہ دا حجاز علاقہ راځي دته صوبه تهامو وه هغه دې سوبه تهamata یې جنت را لېګلو آ جنت دوا دی نخلا یې دا زه دغه ځای جنت او ایت ځای لا قوالکړه ندی راغلي دی دلته نبی عليه السلام په قران اورید ویلو باندې مونډله نو نبی عليه السلام سار مونږ کو قران وی صحابه و سرو وانا بشکمونگا مننا بازی پا منکی صالحون نیکان دی ومننا و بازی زمون دون زالک سیواد دین دی منکی موید و کسم دی نیکان جننا تو بدان کننا منگا یو ترائق قدد دا. ترائق دلی دلی قدد مختلف و لارو والا منکی مختلف دلی ډلی معاہدین مشرکین مبتدعین دا غصی وانا یهود عیسیان مسلمانان وانا و ان ابشره دا یقینو چې الله نوجز الله ها حاجزه باندې کې حلال لره فراز زمګه کې سو ولنوجزهه رهبا ولنوجزهه حرابا ها هرګز باجيز نه کې حلال رسوک حرابا پتیختا اللہ <سؤال> نسوک تختی دیم نش وانا لما سمین الحدا نوار کل چمونگوارد قرآن نو آمن نبی مون پی ایمان روڑو فما یومین جا چی ایمان روڑو درب په کتاب و توحید فلایا خاف و یری کی بنا بخسن دن اقصان و تاوان نولارا حق و نز زیادینا وانا بشک من المسلمون بازی پا مونکی دی مواهدین و او بازی زمونکی دی قاسدون ظالمان ق ده ازدادونه ده کلا قصد عدل تاوی و کلا ظلم تاوی دل تا پمانه ده ظلم فاما فا من اسلم فمن اسلم چاچه اسلام رو غاره که غفو فولای کدا کسانو تحر رو دوی, دوی قصدو کو رشد ده اسلا چاچه اسلام و منو دیزان د پار ده فائده و ده اسلا سوچ کرده ده وامل قاسی تونو ظالمان شی فکانو لی جهنم حطابا دیبا ده جهنم خشاکی والله استقاموا على طریقتہ اللہ پاک او زید خلیل الاحیری دے, دے خلقو کہ چرته اللہ وی زما دین او توحید من لے دا بدی فائدہ وا والله استقامو کہ چرته دوی خلک على طریقتہ پر دین اسلام توحید باندې نلا استینا ہم من بس کولے او پدیوان ایمان غدقا او ب یاری زقدر ډیر رزق وم ولور کډو د توحید برکت بو لنفتناهم فیم لنفتناهم فی دې دا پارچ موږ امتحانو په دیوانه په دې حال کې د امتحان دی سوک منی سوک ن منی او مایورې ځان ذکر رب دې چا چې مخ د کتاب د خپل ربانو یا یسلوک او عذابن ساده روان بقیده بو بو زیده عذاب ساده سختا وان المساجد لله او بهشکه جمعه دن د الله دی دوم الله یا حدا مرا به الله سره بګې سوک الله سر ورکه شیر نکوي رامدد شواز باندې کاوي چې په جمعه د کې بلچا ته ماواز وانه او شاندار لمقام عبد الله کله چې ودري دا الله بندا ولما لمقام عبد الله کله چې ودري عبد الله دا الله بندا يدوه چې دوی را بلل نو قریب ولا جنات یکونون عليه لبدا چې شوي په دې پیغمبر باندې لبدا را پړ نبی علیہ السلام بیا تهلو دعوت ورکړو داګه جنات ویا راغلی نبی علیہ السلام یې بوتهل نبی علیہ السلام چې کله بیان کو نو دوی په راغون شو دا جنات دا محبت دا وای یا او یا چې کوم زدیانو د عملی کوله لا پا وقُل یاد انسانان یادې چې کله دا پیغمبر دا الله توحید بیان ته تو دريږي نو کاذو قریبیدا کافر یکون علیه الی بعدہ چی شپدی پیغمبر باندې حملہ کوونکی د قتل لپاره آیا جنات یادې پیغمبر چې کلا لال او دغه مساله بیانول نو کاذو قریبو یکون چشوه دا جنات علیه پدی پیغمبر باندې لبادا راجمکد راجمکیدونکی د محبت د وجه او د مینی د وجه قل و ای پیغمبر انما ادو ربی زرا بلم بل ربا لو شرک بیا حدا نشری کوم دی الله سره سو خل و ای ر دا پیغمبر انی بهشګه چم لا عمل کوم اختیار نلرم تاسو لرزر نن نقصان ول الدر کوله ولا رشد او نه د فایده در کولو رشد زرب مقابله کی फायदा قُلْ وَاِرْدَ پَيْغَمْبَرَيْنِوِشِ قَدَ چِمْلَيْوْجِرَنِي هرگز با پنارانه کی مالا را من اللہ دا اللہ دا عذاب نا آهدونه سوک ولن عجدا هاو هرگز پیدا نا کمین دونی دا اللہ نا سیوا ملتحا دا زیده پنه اللہ بلاغن لیکن دا عذاب چِس بیانومنو دا بلاغن رسولی من اللہ دا اللہ دا طرب نا برسالاتی او پیغامات د الله دی ن خ الله خبرې کومځان زان نه کوم وما یااصلله اوورسلو څوک چې خلاف د الله د الله د رسول کوي نه لو بشه د پار نار نار نره جاننمور د جان نم د خالیدي فی في میشه میشبوي پهدي ک میشه حتى تر دی ازاره او چې دو ونی ماوادونون هغه چې دی سره واده کېږ ف ععلونه دوو پوه شي چې منه ظافنا سره څوک د کمزوریم داديواقللو عادده او کم د پشمیر کې الاوې چې عذاب په دې مکه والا مشکین راولم په ته بولې کولی ورته وینا درې په تنلېږي غریب چني زيره ما تو اډونا غچتا وسره واده کیږي امياج اللهو یا اللهو يا غرزولې دې لپاره ربي زما رب امادا سمودا عذاب بکلا راځي وي په تنلېږي الله ته پته ده عالم الغيب په دې په غيب باندې فلا يزر على غيب نه پوي په دې خپل خاص غيب او احدای سوک الله غیب علم چالا نور کئی ہاں اللہ اللہ لیکن پماندہ لیکن اسسنا من قطع چودہ کلام غیب بانی سو خبرینا اللہ لیکن من ارتضا سوک چھ پسند کی میر رسول دا پیغمبر نا ناغتا وحی کئی فیو ہی لے اتا وحیو کی فین نووی شکا دا چی دے یس لو لیگی بای من باید یادی ددن وړاند دی به من خلبي او دنه روستو د د فرت نه یادی چې کممه د د پیغمبر د پار راځي ر د نګبانو محافظ فرت کومه فرشته چې بیا نبی له له راځي نامی یوازی داو پمایت کې مخ کې رستو فرشته رواني چې له شيطانانو د عملي نه دا و هي محفوظ شي لې علمه ده لپاره شیخ کاره کې الله پیغمبر ته چان قد بلغوا ابلغوا شیخینند فرشته اورا رسولات رب هم پیغامات د خپل رب الله ودا زککم لې علمه چې الله پدې دا خبره کاره کې او پیغمبر پدې پوښي چی ما تک کموی هیراغ لیدنو دا سالې مراغ لیدنو و دیم او اللہ ها تکڑی دا پاغس بانی لدیم چی دی خلقو سر دی اللہ دار چاده حال حالاتو <سؤال> خبر دی و او اوش میره لیده کلشه نری اوشه آده دا پش میر دا اللہ پش میر کی دا اللہ دا ش میر